kaluu li fulān yā rasūlallāh wakamtaja kamtaja kaburi hīni la fulani wakamwambia kamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam mtume akawambia rakaatani ahabu ila hādhā mim baqiyati dunyākum mtume sallallahu alayhi wasallam anajaribu kuwakumbusha masahaba na ndivyo anavyotukumbusha sisi anambia huyu bwana mwenye kaburi hili rakaa mbili za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala Ahabu ilaihi min dunyakum anazitamani kuliko dunia yenu yote na vilivyomo ndugu zangu katika imani vile vile mmoja katika wema waliotangulia arada an akha alikusudia kumpa mawaidha ndugu yake kumkumbusha kwa sababu nafsi zinaghafilika faakazaho ila almaqbara akaondoka naye taratibu wakizungumza mpaka wakafika makaburini kisha akamwambia la ukunta makana haula ndugu yangu la wewe ingelikuwa uko kwenye nafasi hii ungelikuwa umelala katika makaburi haya kama walivyolala ndugu zetu madha tatamanna ni kitu gani ungekitamani kama ungelikuwa katika nafasi hii yule bwana anasema atamana ana ila al hayat thania li a'mala ghaira alladhi kuntu a'mal. Anasema ningelitamani nirudi katika uhai kwa mara nyingine ili niyafanye yale ambayo ni kinyume na matendo yangu ninayoendelea kuyafanya. Yule bwana aliyokusudia kumwidhia akamwambia ya hadha anta al'ana fi tatamanna. Ewe ndugu yangu, hivi sasa uko katika hilo unalolitamani, itumie fursa. Usisubiri kuwa hapa ili uje kutamani upate fursa ya kurudi. Hivi sasa unayo fursa, itumie ili usije kuwa ni mwenye kutamani matamanio ambayo yatakuwa hayana faida. Ndugu zangu katika imani, sisi sote hivi sasa Allah Subhanahu wa ta'ala bado ametupa muhula. Allah Subhanahu wa Ta'ala bado ametupa fursa na rasili mali ambazo ni hizi pumzi tunazozivuta mimi na wewe. Nani amekaa akatafakari? Pindi muda utakapofika, muda ambao tunausubiri lakini hatujui ni lini. Muda ambao utakapofika hauna taarifa. almautu mautu yaati baghtatan wal qabr Mauti yanakuja ghafla bila taarifa bila maandalizi Ndugu zangu katika imani Madam bado tunayo fursa ya maisha na uhai tuzirejee nafsi zetu tuziweke vizuri nafsi zetu na tufanye maandalizi ya kukutana na Mola wetu Ndugu zangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kutupa mawaidha anaendelea kutupa mazingatio anapoondoka ndugu yako lazima utambue kwamba zamu yako inakuja ndugu yako ambaye hakuwa mgonjwa lakini ndugu yako ambaye alikuwa na malengo kama ulionayo na mipango mizuri pengine kuliko ulikuwa nayo lakini inapofika wakati akaondoka ifanye ni ibra na mazingatio ndugu zangu katika imani kila mmoja anatamani tauba lakini tauba ifanye hivi sasa yasiwe ni matamanio isinye ikafika wakati ambao Allah Jalla Wala anasema wa bainahum wa bainama yashtahun ukaje ukazuiliwa na yale uliyokuwa tamani ulikuwa unatamani la nije nifanye tauba Ntakuja nitubie nitatubia lini wakati ukifika upewi fursa ya kutubia ndugu yangu katika imani wewe ambaye ndani ya shingo zako kuna amana za watu una na, na watu baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala itakase dhima yako kwa ajili ya maandalizi ambayo haijulikani ni lini anafika muda wake ndugu zangu Wallahi thumma wallahi mauti hayatasubiri ukae sawa ndiyo yaje bali unatakiwa ukae sawa na uyasubiri mauti Ndugu zangu katika iman pumzi zetu hizi tunazovuta ni rasilimali lakini wakati mwingine huwa tunaghafilika kwa rasilimali hizi zilizotupa Allah subhanahu wa ta'ala tukajisahau Meseji za Allah Subhanahu wa Ta'ala kama ikifika wakati hazieleweki kwetu sisi basi mawaidha mengine hawezi kueleweka Kafa bil mauti waidhan Yanatosha mauti ndugu zangu kuwa ni mawaidha na mtu bahi akajua kwamba zamu yake inakuja Ndugu yangu katika iman wewe ambaye mahusiano yako na watu hayako vizuri yatengeneze hivi sasa ili utakapoondoka watu wakutaje vizuri tengeneza utaje wako baada ya kuondoka kwako siku moja lilipita jeneza mtume sallallahu Alaihi wasallam akiwa na masahaba masahaba wakawa nalitaje kwa uzuri wanamtaje vizuri yule bwana ambaye amepita Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wajabati Kisha likapita jeneza lingine wakamtaja kwa mabaya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema vile vile wajabati Mtume akauliza ya Allah Limepita jeneza la kwanza ukasema wajabati na jeneza la pili vile vile ukasema wajabati fama wajabati nini maana ya wajabati Mtume sallallahu alaihi akamwambia Huyu mtu wa kwanza aliyepitishwa fa'tani tu khairan mkamtaja kwa mazuri wajabati lahul janna imemwajibikia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na huyu ambaye amepita mkamtaja kwa mabaya wajabati lahun nar umemwajibikia moto kisha mtume akasema antum shuhada Allah fil ard nyinyi ni mashahidi wa Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani ni mambo gani ambayo mimi na wewe tutakuja kutajwa tukiondoka Sivi yako itakuwa inasomeka vipi na ya kwangu inasomeka vipi pale tutakapoondoka hapa duniani Ndugu zangu katika imani Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza na huu ni ujume kwa wale ambao anatamani mtu kufanya kheri. lakini bado ni musawifu ntafanya. nitafanya Sikiliza maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema Tume sallallahu alaihi wasallam idha ahabb Allahu 'abdan. Pindi Allah Subhanahu wa ta'ala anapompenda mja wake ist'amalah. Allah huwa anamtumia. Allah akimpenda mja wake anamtumia. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kaifa yast'amilu? Allah anamtumia vipi mja wake? asema Mtume sallallahu alayhi wasallam you ila al'amali salih al Allah akimpenda mja wake humtumia maana yake anamuafikisha kutenda matendo mema kabla ya kufa kwake. Ndugu zangu katika imani kama tulivyosema kifo hakina taarifa lakini sisi katika mji wetu wa Mwanza ndugu zangu yako mambo tunawajibika kuyasema. Wako ndugu zetu wengi ambao tumewazika wakifata na fatana na wallahi tunawashuhudia tunawashuhudia ni watu waheri wallahu subhanahu wa ta'ala hasibuhum watu ambao wameondoka huku nyuma yanatajwa yaliokuwa mazuri ni jana tumemzika ndugu yetu ambaye alikuwa ni mzima haumwi ametoka nyumbani kama tunavyotoka mimi na wewe na pengine ameacha ameagiza ni chakula gani atakula mchana. Wa muandalie. Ameondoka anakuja kwenye ratiba zake na shughuli zake za kawaida na mipango yake mizuri mizuri kama tulivyo mipa, tulivyo na mipango mimi na wewe. Lakini wallahi muda ulipofika hakurudi nyumbani kwake. Na kama amerudi basi amerudi hali ya kuwa amebebwa, ametoka mwenyewe akitembea au akiwa kwenye kipandwa chake lakini amerudishwa nyumbani akiwa amebebewa katika mabega tunajifunza nini lakini katika mlango waheri katika mlango huu wa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah akimpenda mtu huwa anamtumia nugu yetu huyu alikuwa ni mtu waheri ni mwenye kujenga misikiti na tunamuomba Allah tabaraka wa Taala wa karami amtimizia ahadi ya Mtume صلى الله عليه وسلم ambanalillahi masjidan banallahu lahu baytan fil janna Mtume anasema mwenye kujenga nyumba ya Allah naye Allah tamjengea nyumba peponi Katika safari zetu hizi za kidawa siku ya Jumapili tumetoka vijijini maeneo ya Sengerema uko msikiti ambaye huyu bwana amesimamia kuujenga msikiti huu Tunampa taarifa msikiti huu bwana tumepita katika ule msikiti kuna upepo mkali ulivuma umepata athari msikiti nampa taarifa mimi nikizungumza naye hapa mbele ya msikiti anaambia sawa shekhi nitatuma kijana wangu akafanye tathmini nikafanye sio nitatafuta wahisani wakafanye nikafanye juzi baada al yuko hapa chini na zungumza naye na muuliza lile swala nilokueleza vipi anasema alhamdulillah shekhi nimekwisha kumtuma mtu amefanya tathmini na kwenda kufanya kumbe ndio amali yake ya mwisho mimi na wewe tutamaliza vipi maisha yetu ni utajo gani utakotajwa baada ya kuondoka kwetu ndugu zangu katika imani enyi wa Allah subhana mauti hayato tusubiri tukae sawa ndipo yaje wewe kaa sawa tengeneza maandalizi mauti ya kukute upo katika maandalizi maneno ya ibn umar idha asbaha fala tantadhir ilmasa wa idha amsaita fala tantadhir asbah allah akikujalia umeipata asubuhi usijipe matumaini ya jioni na ukiipata jioni usijipe matumaini ya asubuhi moja ya faida ya kuyakumbuka mauti, hatusemi maneno haya kuumizana, kuhuzunishana na kulizana, bali ni tunatanabishana fa inna man akthara min dhikril maut tabarak wa taala li ashiya. Ukiwa na tabia ya kuyakumbuka mauti, Allah anakuwafikisha katika mambo matatu. Jambo la kwanza taajilu tauba. Ukiyakumbuka mauti utakuwa ni mwenye kutubia. Pale unapomkosea Allah unatubia unakuwa katika hali ya utayari. Lakini jambo la pili ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakujalia alqana'a. Utakuwa ni mwenye kukinai na kutosheka na unapokinai Allah akikuruzuku kanaa spidi yako ya kukimbizana na dunia mpaka ikakusahaulisha malengo itapungua. Lakini jambo la tatu alijtihadu fitaa. Allah atakuwafikisha utakuwa na juhudi katika toaa. Ndugu zangu katika imani kila siku kupitia member, tunakumbushana fanya fandalizi jiandae hakuna kufanyia. kila mmoja atakuwa ni rahinun ni rehani ya matendo yake aliyoyafanya in khairan fa wa in sharran ibadallah enyi waja wa allah tabaraka wa ta'ala sisi tunapokufa muda wetu unapofika tukafishwa wanatusindikiza ndugu zetu rafiki zetu na vipenzi wetu wanatupeleka katika makaburi yetu na baada ya hapo watarudi watahuzunika kwa muda mchache alafu maisha yataendelea wakishaondoka tutabaki na matendo yetu pale makaburini alafu matendo yako tunaadika kaila yanakuita matendo yako yakizungumza na wewe yakikwambia raja'u wa watarakuka wamerejea na wamekuwacha ya miskin waliokuleta wamekuwacha. Wamekuwacha wewe ambaye mali yako ili kushughulisha na tawa ya Allah tbaraka wataala biashara zako zilikushughulisha mpaka ukasahau kumsujudia Allah tbaraka wataala kazi zako zilikushughulisha mpaka unasikia hayya ala salah hayya ala al uko nyumbani kwako ofisini kwako kwenye biashara zako huna habari rajau watarakuk wamerudi wamekuwacha. wa wadhauka. Wa wa katika mchanga wamekuweka wameondoka wala udhallu maaka ma nafauka hata kama wangelibakia na wewe hapo asingekusaidia chochote wala miabqa maaka ila a'maluk hakuna kilicho bakia na wewe ila ni matendo yako na rehma za Allah tabaraka wa taala ndugu yangu katika imani Rafiki wa kweli ni matendo mema. Astaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla. Ibadi Mauti ndugu zangu. Hayana umri maalum mpaka useme mimi umri wangu haujafikia katika huo umri wa kuchukuliwa lakini mauti hayana muda maalumu mpaka ukaseme kwamba muda wangu bado lakini mauti vile vile hayana ugonjwa maalumu ni wangapi wangapi ambao wamekufa bila kuugua nini maana yake linakun ala atam isti'dad tuwe katika maandalizi ndugu zangu Tuwe katika maandalizi na tuitike wito wa Allah subhana. Allah ambaye ameyaumba mauti na akafanya ni amrun hatimii. pale anapotuita Allah Tabarak wa Taala anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmemwamini Allah ittaqullah muogopeni Allah Tabarak wa Taala wal nafsum ma qaddamat ligadin kila mmoja atazame ametanguliza nini kwa ajili ya kesho yake kisha Allah subhana akakariri wito wa takwa wa taqullaha inna Allaha khabirum bima taamalon. Namuogopeni Allah kwa sababu Allah ana taarifa za matendo yenu. ndugu zangu katika imani itoshe ghafla tuliyonayo. Lakini hakuna mawaidha ya kafaa, pale itakapofika wakati tunabebana tukipelekana katika makaburi tunaendelea kusindikizana mmoja baada ya mwingine lakini hatuna mazingatio na wala hatutanabahi kafa bilmauti mauti wa idhan tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aziamshye zetu kutoka katika ghafla lakini tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie husnul khatima. mwisho uliokuwa mwema kama alivowajalia wajawema mwisho uliokuwa mwema ndugu zangu katika imani صلوا على نبيكم الكريم فقد أمركم الله بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم, وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا إنك انت التواب الرحيم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله